Benvinguts I benvingudes al revolucionar consciència el programa de ràdio La Justa Revolta en <t 'an -se> Molt bé doncs bon dia, un programa més el programa del mes d'abril i estem aquí al Revolucionant en Consciències a Maria Mena, la Marina L Lope d'Esther Pàrrega. Hola. Bon dia jo que sóc la Núria Rigol i avui tenim una super convidada que us presentaré més endavant perquè perquè avui eh, som dia 20, queden 3 dies per Sant Jordi i hem cregut que seria una bona idea doncs, parlar una mica de, de llibres, de literatura, i sobretot de literatura femenina i feminista, una miqueta per tenir una mica de idees de cara a, a quins llibres volem rebre o volem regalar per Sant Jordi, i us tenim avui doncs, un programa amb totes recomanacions de llibres, novel·les, assajos, poesies. Però abans de tot, uh, hem convidat l'Alba López, ara. Hola. Hola. Hola, mm -hmm. què tal? Uh, que és una bueno, filòloga, està, sí, bé, bé. està allà, de, és una filòloga catalana i militant, i ens farà unes quantes pinzellades doncs, sobre una mica la història de la literatura feminista i ens farà unes recomanacions d'algunes escritores. Um, Alba, quan vulguis... Doncs res, més que res, per començar a fer una miqueta el que és una panoràmica de condicionants, doncs, per exemple, a nivell històric, doncs, de com la dona ha arribat a la literatura, de com s'ha vist també la dona dins la literatura, i bé... Al segle XI, al principi de tot s'ensenya a l'hora de, de saber de poder escriure literatura, doncs el primer saber escriure i saber llegir. És molt bàsic, però no és una cosa, donc fàcil diguem-ne de tenir aquest accés. Fins al segle XI s'ensenya primer el que és l'abassedari, s'ensenya sobretot amb una memorística, donc la, la B, la C, aprenem a poc a poc després s'ensenyen gramàtiques del llatí, és sobretot a partir del 13, i del 14 i del 15, que al 15 recordem doncs hi ha la impremta, que comença també l'eclusió de, de l'escriptura en llengües romàniques. El primer suport didàctic per aprendre a llegir és l'ABC o les beceroles. Uh, D'aquí tenim la frase feta d'estar a les beceroles. No? Les beceroles és un foli de pergamí en paper, vull dir, està mm, grapat uh, en el que és una fusta, i uh, hi ha unes lletres, està enrollat, i hi ha unes lletres que són l'abacedari. D'aquí, doncs, aquesta frase feta, no?, d'estar a les beceroles, és a dir, tot just comença. A partir del 15, amb la impremta, hi ha una circulació major de llibres, d'abacedaris, sil·labaris, i s'ensenya, sobretot, la lectoescriptura amb un batxiller, amb un familiar, que evidentment n'ha de saber, o bé amb una baguina. També hi ha algun autodidacte, però clar, això és força més complicat. Com veiem, doncs, això vol temps, no?, Vol també contactes amb, amb alguna persona, doncs hi ha lletrada, que conegui mmm, la literatura, que conegui també l'escriptura i sobretot que et vulgui ensenyar. No? Uh, no tothom en disposa de temps. De fet, mmm, tampoc les dones, vull dir, no és exactament el que els hi toca, no fer la literatura o això és el que es considera. Per tant, doncs aquí ja tenim un primer, una primera dificultat que, doncs, que nega una miqueta l'accés en, en aquest saber i, i, per tant, en aquesta difusió de la dona dins la literatura. Aleshores, fins al 18, eh, s'ensenya a nivell més elemental doncs, a nens i nenes de famílies menestrals, comerciants, mercaders, algunes famílies de professions liberals, funcionaris, sobretot, sobretot aristòcrates, en àmbits cortesans... Uh, és una miqueta doncs, limitat, no?, qui, qui té aquest accés en aquesta cultura. Més enllà d'aquesta part més elemental, doncs ensenya retòrica, que vindria a ser la composició de discursos, i és una formació que permet una cultura literària, filosòfica, jurídica, i això és força, força restringit a quin tipus de dones? Doncs algunes dones concretes, en monestirs, a famílies senyorials, a famílies reials i al funcionariat de la cort. Fins aquí són aquest tipus de dones, molt concret, dir si hi ha homes hi ha, doncs, són uns quants més eh, dones, doncs, és força restringit les que poden arribar doncs, en aquesta formació. Eh, això hem vist, doncs, un difícil accés, més encara per a dones a l'educació i la cultura literària, i mm, sobretot per això doncs, que no són les tasques assignades socialment a la dona en un moment i a més a més el perill de revolta, no? el perill de si la dona té uns coneixements que a partir d'aquí pot començar a fer una difusió de, dels seus pensaments doncs això doncs, no és considerat que, que toqui, diguem-ne Això seria una miqueta el que Virginia Woolf diu a una habitació pròpia no soc sant d'aquesta persona, no soc sant de la seva devoció però bé, dir, o sigui, és una escriptura així com més professional, no? que ella diu està restringida i és un luxe burgès. Vindria a ser una miqueta aquesta idea explicada. Aleshores, és molt comú trobar obres sobre dones escrites per homes. Sí? El perfil d'aquestes dones, doncs, podeu imaginar, uh, quin és, no? Vull dir segueix molt la tònica aquesta de quines són les tasques assignades socialment a la dona, i l'altra part de la dona doncs, també apareix com a dona que instiga, dona musa, sí? la dona doncs, que per la seva bellesa, per les seves habilitats, així, doncs, més. Uh, doncs, succiten els homes doncs, que puguin escriure, no?, i aquí doncs, tenim la pregunta aquella de què és, que les dones tenen una capacitat intel·lectual menor, no? Doncs bé, no és ben bé això, sinó doncs, que hi ha un monopoli de, dels homes i la literatura femenina doncs, es considera inferior, és una, una literatura doncs, considerada marginal i, i bé... Després, doncs, el que sí que cal ressenyar és la literatura popular. La literatura popular, sobretot, són dones qui la creen i qui la transmeten. Què passa amb la literatura popular? Doncs que sovint és una literatura oral, vull dir, que es transmet al boca a boca, i per tant, doncs, aquí no tenim els noms de qui són aquestes creadores, de qui són aquestes transmissores, però sí que sabem doncs que, eh, tot i ser més anònima i oral, i també infravalorada, vull dir, no és ben bé a l'esfera acadèmica, doncs, la literatura, l'alta cultura, eh, és així com, com s'ensenya. No? La literatura, aleshores, doncs, aquest capítol doncs, queda una miqueta allò pendent. Sí que hi ha un centre de dona i literatura a la UB, que n'estan fent recerca, i que és força interessant per d'altres anys, i si, si voleu fer una presentació també pels vols de Sant Jordi, doncs estaria molt bé de convidar-les. Uh -huh. Després, cap al segle XIX, ja hi ha dones doncs, que comencen una miqueta a reivindicar la qualitat de la literatura escrita per dones, que es tinguin copte realment dir, amb, les mateixes, amb les mateixes coordenades, què és el que val i què és el que no val en literatura, sense que hi hagi l'element del sexe, com a discriminació de què és el que, el que pot ser bo o el que no pot ser bo. Signaven amb el real, també? O... Aquí anem, aquí anem. Uh, S'intenta doncs, que es tingui una miqueta en compte que mm, la literatura és literatura no? i doncs que cal, cal valorar-la així. Em preguntava sobre, sobre aquesta masculinització, sí, és un problema. És a dir, hi ha moltes dones que signen, que assumeixen una identitat masculina a l'hora de signar les seves obres justament doncs, perquè siguin publicades, perquè no tinguin problemes a l'hora d'aquesta difusió i perquè puguin ser considerades literatura, en majúscules, no, yeah. no aquesta literatura secundària. Aquí tenem, per exemple, la, la més famosa novel·la rural modernista, que seria Víctor Català, quan s'ensenya literatura, doncs, quan es parla del modernisme i de la, de la literatura rural, sobretot novel·la, és Víctor Català gairebé tot, la Víctor Català català, Caterina Albert. Aleshores donc també hi ha, hi ha un altre fet que també contribueix doncs a menysprear la dona dins la literatura que és dones que escriuen sobre dones marginals i que acaben bé són dones revulsives eh, en diverses obres no?, que acaben sent penades és a dir primer presenta una dona doncs amb unes actituds no?, que podrien suposar doncs un obriment una una obertura no? donant el paper de la dona, que després doncs, acaben sent parades perquè, clar, moralment no, no s'accepten a l'època, no? i doncs, seria el cas, per exemple, de, de la protagonista de Parricidi, també de Víctor Català. Després tenim una altra literatura, també força força comú, són tres trets, diguem-ne, que es troben en la literatura del XIX, escrites per dones, que seria la literatura de Saló. Literatura de Saló, imaginem-nos com si ara aquí tinguéssim les tacetes no? i estiguéssim allò comentant, és a dir, en brit privat, sí?, i, i molt doncs, per jo, les meves amigues, no? I, i a partir d'aquí, és a dir, secundària, diguem-ne, ja volgudament secundària. Aquesta literatura de Saló, doncs, podríem, podríem, per exemple, posar, per exemple, Dolors Montsardà, no és una persona que qüestioni aquest status quo, tot al contrari, escriu en coordenades de llar, llar, art, pàtria, Déu. Aleshores, doncs, fins aquí una miqueta és el que teníem de panoràmica, perquè després cap al 19 i el 20 doncs ja som més presents les dones en literatura, tot i que no tant com, com potser... Mm... Com, com seria assenyita la realitat no? vull dir, com les que hi ha realment no són tan visibles com els homes d'això per exemple si entrem a Lletra o si entrem a Escriptors.cat que són les dues pàgines de referència per, per fer una miqueta d'introductura de, de les diferents doncs, personalitats eh, en l'àmbit de, de la cultura literària catalana, doncs si fem els números ens surten minoritaríssimament algunes dones per allà al mig algunes d'aquestes són les que ressenyaré ara mateix doncs, per, veure, per veure qui són no? i sobretot en baso en una exposició, una literatura pròpia del 2006 feta per la Generalitat de la qual doncs, he anat buscant eh, alguna informació extra doncs, que per algun motiu -ho així, no, no apareix en aquesta exposició i a partir d'aquí doncs alguna dona més que calia ressenyar i que no hi apareix. Començaria doncs, cap al 14% que hi trobem la reina de Mallorca violant de Vilaregut que a la mort de, del seu marit doncs, és feta presonera vull dir, és allò, dona escriptora, dir, malament no? mor el marit i se li ha acabat el i ja, ja no té aquesta capacitat per perseguir fent difusió el 15 trobem Isabel de Villena que segons es diu és la primera novel·lista eh, i és, bé, també és en aquests ambients cortesans no tal com explicàvem vull dir, és la filla il·legítima d'Enrique de Villena que és un parent del, del rei que també la ingressen en un convent i escriu sobre dones en la seva relació amb Déu i amb la vida de Crist. Yeah. Aleshores, més cap al 1920, a cavall del tombant de 1920, tenim Pilar Maspons i Labros, coneguda com amb el sobrenom de Maria de Belllloc, que s'inscriu en la Renaixença i és la primera dona documentada que publica una novel·la en, en català, en la literatura contemporània. Després vindria Dolors Montsardà, que escriu sobretot contra el que és la poesia, la narrativa, teatre, assaig i periodisme, uh, és una bona premiada dels Explorals, mm, bueno, si més no ressenya, ressenyable, s'inscriu també en el realisme, és de real burgesa, conservadora i catòlica, de moment la tònica segueix, sí. i és ja cap a una miqueta més enllà doncs que tenim Aurora Bertrana, Aurora Bertrana eclipsadíssima per ser la filla de Prudència Bertrana, suposo que, que tots hem llegit els Josefat a l'escola, Uh, Prudència Bertrana, col·laborador de La veu de Catalunya el que no diu uh, és difícil de trobar és que Aurora Bertrana no era d'aquest tall sinó que escrivia Companya, que és una revista femenina del suc aleshores va viure a Ginebra va viure a Tahití, al Marroc uh, va ser una dona doncs, que, que per l'època doncs, va viure a molts llocs no? i d'aquí doncs, tenim una miqueta el fenomen aquest del turisme no? ressenyat en la seva literatura és, això és pionera en aquest, en aquest camp Uh, segons escriptors.cat, és una miqueta és una mica la intel·lectual cosmopolita que, que utilitza tot allò que ha pres de les diferents cultures que ha visitat, on ha viscut i per qüestionar la prepotència de l'home blanc. Vidi és una miqueta. I aquesta noia publicava, nostra bueno, noia publicava i no tenia cap problema no? tot i poder escriure bueno. no? sobre temes més innovadors més moderns dels seus viatges i tot això Clar, aquesta dona, que el, fet de ser, el fet de ser l'exterior, no? Yeah. Doncs li dona també aquesta cobertura, obertura no? Doncs que no es troba restringida, diguem-ne i també, vull dir, pensem que és força exòtic, no? Doncs que, que t'expliquin el 19 uh, sobre Tahití, no? Ah. I és una miqueta doncs això el que... Trencador, no? Sí. Aleshores, després tindríem la Caterina Albert, que ja n'hem parlat una miqueta de Víctor Català, no? que seria doncs, l'inici d'hora de la novel·la catalana moderna, uh, Víctor Català també filla de, de Terratinents. Aleshores després tindríem Maria Antònia Salvà, també filla de terratinients mallorquins, la Rodoreda, doncs que potser no cal parlar-ne tant perquè després de l'any Rodoreda, després de ser tan coneguda, doncs més que res dir-ne això sí, que és la dona amb més projecció dins la literatura catalana, amb més projecció a nivell internacional. Bàsicament, vull dir, ha estat molt traduïda, la plaça del Diamant està traduïda a 28 llengües diferents, però a més a més també era periodista, novel·lista, bé, doncs, exiliada també, vull dir, com tots sabem i després doncs, trobaríem ja entrant en el segle XX plenament tindríem la Teresa Bernet, Maria Teresa Bernet que es dedica sobretot a fer novel·la psicològica de les relacions entre els homes i els dones no us la recomano gaire, fa una miqueta de por i amb la, amb la dictadura va deixar d'escriure i ja doncs, va deixar de reditar diguem-ne que va ser d'aquella doncs, gent doncs, que per la por eh, qualsevol represàlia, pel simple fet d'escriure, de, doncs ja ho va deixar aquí. La que sí que us recomano, que no apareix en aquesta exposició, és l'Anna Morià, que era amiga seva, eh, és d'Acció Catalana, després d'Esquerra Republicana i d'Estat Català, eh, secretària de la Guerra Civil de la Institució de les Lletres Catalanes, va ser exiliada a Rosi Ambri, vull dir, és un castell doncs, on, on te van anar a parar molts dels intel·lectuals, Uh, mentre els altres anaven a peu i, i creuaven per allà on podien i feien el que podien, i molts que es van quedar i casualment d'ella se n'explica ben poc mm, bàsicament perquè era la dona de Bartre, un altre gran tòtem aleshores doncs Bartra sí que, que ha estat molt ressenyat i això Passable. però Anna Morià doncs ha quedat una miqueta més a la, allà uh, va viure també a l'exili a República Dominicana, Cuba i Mèxic diguem-ne que són, és el circuit un dels circuits molt habituals dels exiliats i doncs, això permet que escrigui doncs, també literatura sobre d'altres cultures uh, en català i doncs bé m -m ressenyar una miqueta doncs, el xoc aquest cultural del trobar-te, una, de l'exiliat no? dos, de trobar-te en una terra que no és la teva no? i de veure doncs, certes coses que, que xoquen segons els paràmetres d'allà doncs, on tu vens després trobaríem també la Maria Antònia Salvà dispenseu, m'he colat <ríe> perquè aquí tenia una fletxeta uh, trobaríem Maria Aurèlia Campany Maria Aurela Gamany escriu, escriu a La dona a Catalunya, el 1966, una ressenya doncs, que, que em sembla que és com per dir-la. Descriu la dona en literatura d'aquesta manera. Diu, un home que pensa és un home, un home que no pensa continua sent un home. En canvi, una dona que no pensa és una dona, i una dona que pensa és un home amb aparença de dona. Buah. Aquesta és una miqueta, és amb ironia, és a dir, no és el que ella pensa, sinó que descriu el context i una miqueta doncs com és vista la dona en aquell moment. Uh, penso que amb molta, molt encertada i amb molta contundència no? Vull dir, també amb, amb aquest refons crític és, és una dona polifacètica novel·lista, autora de teatre, sagista és coneguda sobretot al voltant d'assajos entorn a la cultura la societat catalana, sobretot sobre les dones uh, és formada en els ideals republicans més va patir la censura franquista a la postguerra va ser acusada meu Meuka, de, de tot el que us puguem imaginar, doncs, pel fet de ser una dona pública no? i de trencar models, d'escriure sobre la dictadura, de, de criticar el paper suposat que havia de tenir la dona doncs, en, aquest, en aquesta societat, i de fet va, va lluitar contra les imposicions socials, era, era distingida pel seu catalanisme, pel republicanisme, per fer una crítica persistent a la burgesia, fet que emprenyava... No? tot i que després es va ser regidora fins a la seva mort del PCC a Barcelona, mm. i això aquí posem-la una miqueta. <ríe> sí. I, de fet, és una de les, de les primeres feministes doncs, que eh, es dedica al feminisme de la igualtat, escriu sobre el feminisme de la igualtat, i sobretot per ser, seguint les passes una miqueta per ser avida lectora de, de, de Simone de Beauvoir. Després també ha entrat ben entrat al 20 tenim Clementina Arderiu, Clementina Arderiu és filla d'un argenter, qui canvia una miqueta als paràmetres, i aprèn l'ofici d'argentera. S'interessa també per la literatura, sobretot per la poesia, aleshores ve quan es casa amb Riba, que també l'eclipsa. Diuen, diuen, que, que algunes de les poesies doncs, de, de Clementina Arderiu tenen uns temes que després casualment repareixen molt retocats però són aquells temes és a dir, algú els pensa i després jo els modifico en la poesia de Riba. Ah. Qui sap si també doncs, alguna poesia doncs, que no era tan punyent doncs la va aprofitar directament i posant-hi el nom no? ja que era Riba i que, que ell ho podia fer doncs, ah. doncs això mateix. Després també tenim a Rosa baroni, Rosa Labaroni és filla d'una família d'armadors de vaixells de, de la petita burgesia, gran burgesia, disculpeu. Estudia a l'escola de bibliotecàries. L'escola de bibliotecàries és una escola que hi havia a Barcelona, doncs, on moltes dones eren només per dones i doncs van poder aprendre l'ofici. No? És una petita obertura també en, en l'àmbit. Uh, va tenir de professor arriba i a Ferran Soldavila en aquesta escola, perquè si bé era per dones, doncs, els professors eren professors, no eren professores. Uh, també, doncs, mmm, Riba l'ha influït moltíssim no? doncs en la poesia post-simbolista doncs, que fa. Tracta molt la tristesa, la desolació amorosa, és una miqueta per plorar, si ho voleu. Després de la Guerra Civil perd la feina de bibliotecària, mmm, que estava a l'Autònoma, i actua per engrandir l'obra de Riba. El clandestinament doncs, es dedica a passar a les alergies de, de Vierville, i fa doncs, els contactes, això sí que és important en literatura, perquè ella se n'encarregava del contacte entre que eren els intel·lectuals que estaven a l'exterior, eh, a l'exili, i els que hi havia a l'interior. Es feia una miqueta de pont d'enllaç. Després, també en el 20, tenim Montserrat Roig, llicenciada en Filosofia i Lletres, sobretot escriu novel·les i contes, tot i que també era periodista, cap que pels vines casa més o menys durant 3 anys li va durar el matrimoni i després no em va voler saber mai més res és a dir, quan li preguntaven pel seu matrimoni ella feia, es feia l'orni i no volia... No volia... Bueno, va tancar allà el període, diguem-ne i no, no em volia saber més té un fill, guanya el premi al Víctor Català, és a dir, per això també ha estat doncs, més coneguda, no? eh... Uh... També és ressenyable, doncs, una miqueta, la seva posició política, doncs, per exemple, va estar tancada protestant amb d'altres escriptors al eh, monestir de Montserrat contra el procés de Burgos. Eh, es presenta les llistes del suc, mm, anys després trencaperes amb el suc, i, i res, una miqueta per aquí. Maria Mercè Marçal, aquesta és filla de, de pagesos d'Ivars d'Urgell, Uh, I ja deia, doncs, la seva presentació, la carta de presentació, és la divisa que tots coneixeu. No? Doncs són, és la presentació de les seves tres rebel·lions, dona, de classe baixa i de nació oprimida. Com que és també més coneguda, no em presentaré allò més típic, sinó que tiraré una miqueta doncs, més en aquells trets doncs, que no, no se la coneixen tant, uh, tot i que és molt coneguda. Tenim, doncs, una miqueta, dominava tot el que era la tradició popular i la lírica clàssica per formació, uh, morir prematurament però va tenir temps, això sí, per deixar-nos un llegat, no? Sobre, va escriure, va construir un llenguatge per parlar de les identitats de dones, de, dels seus cossos, de l'ordre simbòlic. Aleshores, doncs es tracta d'una escriptora que podem resseguir en els seus llibres el seu posicionament feminista, el seu compromís social amb el proletariat i la seva consciència nacional. Va ser militant del SANT, de, del bloc de l'esquerra de llimerament nacional. Va escriure també en la, en la revista Dones en Lluita i bé, ara farem una falca informativa a la pàgina no Sant també tenim un llibret on uh, podem consultar doncs, tot el que és un recull uh, des d'Ulls de Dona, es diu que són els articles publicats en aquesta mateixa secció de la revista Lluita okay. us el recomano va escriure una poesia també el tombant que diu, una dona sense home, que és, és com un peix sense bicicleta. No? Si veiem l'altra era com més punyent, aquestes doncs més ridiculitzant el sentit aquest de quin, què és la dona en literatura. I després traurem la Teresa Pàmies, que tot i ser coneguda, no sé per què, o potser sí, però tampoc cal entrar-hi, en, en aquesta exposició que us deia de la Generalitat no hi constava. Es tres Abàmies, és de formació autodidacta, no va tenir estudis i és filla d'una família obrera, militant del bloc obrer Camparol. Militant al Partit Comunista, dirigí les, les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya i va fundar a més a més l'Aliança Nacional de la Dona jove al 37 al 39. Cap al 39 doncs va ser exiliat a França, va passar per camps de refugiats, més a més, doncs, quan en va sortir doncs, anava masia per masia treballant en granges, allò a canvi d'un crostonet de pa i d'un lloc per poder passar la nit, diguem-ne, sostre. Participa també en la resistència francesa durant la Segona Guerra Mundial, després doncs, va, va fer aquest exili que dèiem, no? de República Dominicana, Cuba, després Mèxic, i allà a Mèxic doncs, va estudiar periodisme. Per què és important això de, del què va estudiar periodisme? Doncs perquè és una dona que si resseguiu una miqueta tots els articles que va escriure en periodisme, paga molt la pena. En tornar cap a, cap a Praga es va casar amb el secretari general del SUC i doncs bé, és simplement una dada doncs, per veure de, de quin tall era aquesta, aquesta dona. La seva obra és de tendència documental, és, sobretot es dedica al memorialisme i sobretot vull dir el que ressenya és la guerra civil i la postguerra és molt recomanable, per exemple, algunes obres com La filla del pres, del 67, quan érem capitans, que aquesta Memòries, són memòries de la Guerra Civil, del 74, el següent, que és quan érem refugiats, que aquest és del 75 i després la Memòria dels morts, també del 81. Doncs bé, ara ja, per anar tancant una miqueta, hem fet una mica de repàs dels condicionaments a través de la història, que dificulten l'accés de la dona a la literatura, a la lectoescriptura, el reconeixement de la dona en literatura, hem repassat també alguns noms doncs, de dones per visibilitzar-les, eh, escriptores catalanes destacades, tot assenyalant alguns trets biogràfics, i després, per cloure... Doncs, doncs acabar d'assenyalar doncs, el poc pes que té la dona en aquestes pàgines de referència que us deia de, de la literatura catalana no, no m'ha donat temps a contar exactament vull dir, estan, estan organitzats alfabèticament tu vas a l'A i allà pots trobar tots els autors que tenim que comencen per l'A no m'ha donat temps a fer els números però bé, vull dir, simplement passar per damunt de cada una de les lletres i ja veiem la proporció i no, no s'ajusta tampoc a la realitat després, doncs, també un segon fet Uh, és el poc reconeixement que s'ha donat a les dones mh, sobretot, mh, més enllà de les, innegablement, aquestes decisives no? que algunes d'elles doncs, han aparegut en aquí i, mh, per exemple, vull dir, això es veu molt en els estudis arreglats no? tots hem fet literatura catalana uh -huh. i no sé si algú recorda d'alguna dona més enllà de Víctor Català i la Rodoreda, però bé tristament són, són una no miqueta les que, les que es diuen no? tot i que podem trobar molts exemplars vull dir, com, com hem anat veient i a més a més, sobretot el que us deia el filó, aquest de la literatura, de la literatura popular eh, sobretot per l'oralitat doncs, això que dèiem, que no ha estat transmès qui era aquella persona que hi havia al darrere però també per alguns interessos no? la literatura popular doncs, sempre ha sigut considerada secundària no? i en aquest sentit, per molt que s'hagi transmès algú la podia haver recollit uh -huh. doncs n'hi ha molta que no no és així Llavors, per finalitzar unes paraules de pàmies, perquè fa el distingiment de les dones en literatura al nostre país, que diu, és una llàstima, en el moment que li van donar un premi, diu, és una llàstima que no s'hagi premiat a més dones. És injust, però no crec que sigui premeditat. És un reflex de la nostra societat, sense més enllà. Si és així, doncs, cal que la nostra implicació sigui per revertir una miqueta aquesta situació. Molt bé. Molt bé. Doncs... Uh... Increïble, molt ben, ens has fet una repassada molt gran. Moltes gràcies per venir, Alba de L'Esquerre. A vosaltres. I amb aquesta introducció posem una mica de música i comencem amb les recomanacions. Fins ara, Doncs tornem a estar aquí, uh, hem dit adéu a l'Alba, que ens ha fet una superintroducció molt clara i comencem amb les nostres recomanacions, hem fet una tria i farem, farem una miqueta per seccions. Primer recomanarem unes quantes novel·les, uns quants assajos i finalment una mica de poesia. Uh, primera novel·la que recomanem? Doncs per començar tenim La mujer rota, de Simone de Beauvoir, en aquest llibre de, de 1968, Simone de Beauvoir exposa tres narracions, independents entre si, però amb un denominador comú. En els tres casos, les protagonistes de les històries són dones i en els tres casos s'exposa el malestar femení que no té nom. Les tres històries calen i transmeten més enllà de la, de la narració l'angoixa, els qüestionaments, l'autoodi, la ceguera i la desesperació femenina. En el fons, Simone de Beauvoir el que fa és evidenciar la violència de gènere més subtil que vivim les dones a través de tres narracions quotidianes. Així doncs, aquest llibre ens parla de tres dones, víctimes inconscients de les relacions amb les seves parelles, que les arrosseguen i maten poc a poc per dins. Víctimes d'un suposat amor que les, por les porta a actuar, d'acord amb el seu gènere, amb la màxima abnegació. Aquesta entrega les acaba conduint a un malestar profund i és sorprenent com, malgrat tenir exactament 45 anys, La Mujer Rota presenta una realitat de rabiosa actualitat. Molt bé. Uh, per tant, si de Beauvoir, La Mujer Rota. Segona novel·la que recomanem? Doncs recomanem una novel·la de Doris Lessing, Les Abueles, concretament. Sí, sí. Perdó, eh? <laughs> que problemes tècnics així... <laughs> Uh, reprenem, uh, novel·la de Doris Lessing les abueles, una de les escriptores de capçalera de, de la literatura femenina i feminista també uh, concretament aquesta novel·la és escrita el 2003 quan ella ja tenia 85 anys d'edat tu Doris Lessing, escriptora nord-americana, que va néixer el 1918, amb una carrera molt prolífica i un estil molt personal i inconfusible. Concretament en aquesta novel·la, en Les abueles, planteja un recull de quatre relats, de quatre històries eh, diferents al voltant de la vida de quatre personatges femenins eh, que se submergeixen, totes elles tenen en comú que parlen d'una manera o d'una altra de la bellesa, no? però de manera molt dispar, i ubicades en moments històrics i i moments i, i països i entorns completament diferents. No? Llavors, en, totes les, en tots els contes, diguéssim, alguns són més llargs, altres més curts, s'hi barreja tot un tema de, de realitat, de fantasia, de cruesa, de tendresa, amb un fons com d'insatisfacció i de frustració personals subjacent, tot i que no és en algunes molt explícit planteja també en algunes d'aquestes històries un retrat de les diferències de classes, de les desigualtats socials, però no fent-ne una crítica, fent-ne un pamflet explícitament, sinó simplement planteja aquella realitat, llavors bueno, de manera subtil i, i a gust del lector tot això s'intueix. No? I sobretot el que jo destacaria d'aquestes històries és que trenquen molts dels esquemes i estereotips associats a la dona, però sobretot a la dona gran i a la bellesa. No? Es plantegen personatges molt rics que sobretot jo penso que, que prenen molta força en el primer dels contes que es diu també les abueles. Molt bé. Sí. Doncs la tercera novel·la que recomanem eh, és d'Adeline Virginia Woolf, que va néixer a Londres el 25 de gener del, del 1882 i va ser una figura doncs, molt significativa dins la societat literària de Londres. Les seves obres més famoses inclouen les novel·les de la senyora Dalloway Alfaro, Orlando, i bueno, la més coneguda, la que també avança citat l'Alba, és Una habitació pròpia, que es va escriure el 1929, la qual és la que recomanem. Llavors, el tema central d'aquesta novel·la eh, bueno, és un assaig, i és eh, les dones i la novel·la en si. El llibre tracta sobre la concepció que té l'autora respecte a les dones i la història de la literatura, en concret eh, sobre un gènere literàlic que és la novel·la. Ella diu que una dona, per escriure, necessita diners i una habitació pròpia i és només a partir d'aquestes dues possessions que pot arribar a crear. Estem parlant d'un llibre que va ser escrit el 1929, però que als anys 70 doncs, va ressorgir i doncs, molts col·lectius feministes van, van mostrar el seu interès, ja que és un llibre que tracta de forma molt clara sobre les limitacions i restriccions a les quals doncs, es van haver d'enfrontar les dones a nivell d'accés a l'educació en aquella època, i com algunes, tot i no disposar d'una educació formal, van trencar barreres que les allunyaven de la literatura. Llavors, aquí és on intervé la figura de Virginia Woolf eh, i proclama que és la necessitat d'una solvència econòmica pròpia i la capacitat de pensar per una mateixa les claus essencials que poden fer en, de les dones unes persones molt creatives. Llavors, aquest assaig marca un punt per la història de les dones dins la literatura i consisteix en una anàlisi sociopolític de l'època des d'una perspectiva de gènere, que això era en el seu moment molt innovador. Bé, no m'allargo més, és eh, un nou mètode de... de de reivindicar doncs la la liberalització femenina. D'acord, el recomanem molt perquè és súper trencador. Llavors, en aquestes tres novel·les, fem un petit punt de musiqueta i us passem a, a recomanar assajos. Y'a de vie, tous on s'embarque, tout ce qui est en haut, tout est en bas, tout est unique, tout est semblable, tout ce qui arrive un jour s'en va, tout est subtil, tout est grand, je crois qu'on devrait voir comme les anges voient, paroles en bois, du mal à croire en toi, en tout ce que les gens croient, tous les endroits, contaminés par la maladie, de l'intérêt, du pif et business, milliards de peur aucune coupe attirée, c'est l'égoïsme et même fait de tristesse, la plateforme, l'homme Dans l'autre des choses C'est en soi qu'on délit Le mystère, foque le système Camarades, on n'ira pas au fichier Sans être ceux qui se taisent. Des cœurs brûlants Comme des petites dresses Constate que c'est Babylone qui se stresse Des millions de tours de papettes S'agit pendant qu'en se crête on, se on a la puissance de la terre L'eau a les sphènes. Le nom de la force, le sage héritage, une flamme et un cœur univers. Ça veut dire qu'on est plus grand de debout, que l'instinct de vie est plus fort que tout. Plus fort que le tout on ne change pas de route, on écoute car Dieu parle à l'intérieur de nous. Voir où on faire dans un gant de velours, prison dorée sans un plan de secours. Au milieu des secousses on avance sur un flux, Dieu maquille à la vie là où tout le monde se pousse. Résistez compte, avancez pour, insurgent et voici le grand retour. Le grand retour à la terre et grâce à Dieu c'est vers le ciel on nous mène que l'on se tourne. Des Grancher de vos doctrines Où la masse crève pour les autres brillent Toujours les mêmes que l'on opprime Quot à mourir pour passer son l'autrime Ici va on s'en fie Deux ombri on, on brise le schéma des années Les fils de Satan ont pris La planète au prix de la peur Mais la vie est vouée à gagner A l'intérieur de chacun C'est un gosse de chagrin J'vies pas les chaplains, sur terre-mer c'est filet et c'est pas plein Nuit les traîtres et les baltrings, Babylone jitter ses gardiens Conscients et à bout de nerfs on est tarpins Depuis l'époque où ça sonnait à plein, dehors où l'écran nous disait le monde appartient Fils c'est pas ratin, fillet y'a pas le en aparté, magie d'Aladdin, barreau de papiers gravés aux cratins, gages en eau plaqué, clapé à la pein, surgravé parce qu'il y a Athènes, dis-moi la vie à quoi ça tient, camarades remerciés chaque matin, chaque jour comme une nouvelle dans la peine, même si demain le pire est la crainte évite la peur, évite la paix, c'est la guerre des esprits, la guerre des sapiens qui ne se résout qu'à l'intérieur de chacun. après seras à assumer ta foi défendue de son âme, de noble principe de vie, à où on écrit son drame, qui sera prêt à être en paix, même au milieu, Il y a Chica o la main ouverte mal un poing le fait partout qui sera prêt à assumer ta force de son âme tes nobles principes de vie alors où on écrit son drame, qui sera prêt à être trompé et même au milieu de Doncs ara comencem la part d'assajos. Us hem portat tres assajos per poder parlar i per recomanar-vos algunes de les autores feministes que han sigut molt potents en molts moments i que han plantejat coses bastant transgressores. La primera d'elles és Judith Balder. Perquè, i sobretot el seu llibre Género en disputa, que publica el 2007, justament perquè és un llibre que trenca amb tot el que s'ha fet abans del feminisme i comença a plantejar nous nou reptes en aquest feminisme, no? sobretot el feminisme més postmodern, etc., que, que comencen a treballar doncs, molt, moltes autores i molts moviments socials també. Judith Barler, per col·locar-la una mica en el temps i en el lloc, neix a Cleveland, Ohio, al 1956, i ella és filòsofa i professora del Departament de Retòrica i Literatura Comparada de la Universitat de Califòrnia. Esta, aquesta teòrica ha realitzat importants aportacions en el camp feminista, com deien, sobretot això en la teoria queer, la filosofia política i l'ètica, sobretot en aquest primer llibre que comença a plantejar el gènere sobretot com un acte performatiu que es construeix en cada moment i que amb les nostres pràctiques nosaltres el creem i el recreem. I que en aquesta pràctica és en la, com que el creem i el recreem tenim la possibilitat també de transgredir-lo, transformar-lo i canviar-lo. Llavors, només us volia apuntar un parell de, de cites d'aquest llibre, per deixar-vos una mica el coquet i perquè us animeu a llegir-lo. La primera cita és el diu, el problema del sujets és fonamental per a la política, i concretament per a la política feminista, perquè els sujets jurídics sempre se construïn mediante certes pràctiques excluyentes, que, una vez determinada l'estructura jurídica de la política, no se perciben. O sigui, la Judith Butler no escriu d'una forma senzilla, això també ho, us ho veieu, però sí que és interessant plantejar-nos quin és el subjecte del feminisme, no? que ha sigut un dels grans debats dins el feminisme, si és el subjecte feminista blanc de classe mitja, si són totes les dones, què passa amb la gent que és transgènere, ta, ta, ta. llavors planteja una mica aquest debat. Una altra de les, de les cites que us volia deixar diu... Si los atributos y actos de género, las distintas formas en las que un cuerpo revela o crea su significación cultural, son performativos, entonces no hay una identidad preexistente con la que pueda mediarse un acto o un atributo. No habría actos de género verdaderos o falsos, ni reales o distorsionados, y la demanda de una identidad de género verdadera se revelaría como una ficción reguladora que això és una mica que introduï a l'inici, que ella planteja de dir, no pensem que el gènere ens condiciona, ens determina i és algo preexistent a nosaltres, sinó que nosaltres, amb les nostres pràctiques, les nostre, els nostres actes, som qui realment li donem un significat a aquest gènere o no. Uh -huh. I aquí està on la possibilitat també de transformar. Molt bé. Seguent assaig que tenim. Sí, amb assaig, uh, parlem de Caliban i la bruja, de Silvia Federici, en aquest llibre del 2010, Silvia Federici fa servir com a eina d'anàlisi el materialisme històric per aproximar-se a la temàtica de les dones, del cos i de l'acumulació originària. Llavors, ell analitza com va ser el pas de les societats preindustrials a les societats capitalistes i explica com a través de la violència extrema a l'Estat, juntament amb la incipient burgesia i l'Església, comencen una exproposició social del cos de les dones i de la seva reproducció. Llavors, comenta que la finalitat d'aquest desplegament era la d'assegurar que el cos de les dones només s'orientava a la producció de mà d'obra i que, per tant, es devenia simplement això, mà d'obra. Paral·lelament, s'enceta un procés de perseguació brutal de totes aquestes pràctiques i sabers que amenaçaven aquesta transició cap a un ordre capitalista burgès. L'exemple més clar és la caça de bruixes que es va dur a terme contra les dones i els seus sabers, en la qual centenars de milers van ser massacrades perquè plantejaven un desafiament a l'estructura de poder. És també en aquest període que s'expropia del sabers de les dones entorn a la salut i passen a mans de la medicina oficial i masculina, que va també acompanyat d'un procés de criminalització de les parteres en favor del saber mèdic masculí, i és també quan es prohibeixen els anticonceptius. Llavors, tot plegat té la finalitat que dèiem de controlar els cossos de les dones. Podríem dir, doncs, que Sílvia Federici explica com la caça de bruixes va ser instrumental, tenia una intenció, i a la construcció ja va ser instrumental per la construcció d'un ordre patriarcal en la què els cossos de les dones, el seu treball, els seus poders sexuals i reproductius van ser col·locats sota el control de l'Estat i transformats en recursos econòmics. Molt bé. I per últim tenim un assaig també molt potent. Maria, mm. us expliques? L'últim assaig és una autora... Bueno, aquest assaig és més antic, és del 1970. De fet, Carla Lonzi és una autora que sobretot treballa dins del feminisme de la diferència, com que hem parlat també de feminisme a la igualtat, hem plantejat feminisme postmodern, doncs ara entrem una autora que planteja qüestions de, de feminisme de la diferència que va ser molt important a, en els anys 70 i en la segona onada del feminisme. Carla Alonzi, bueno, el llibre que us hem portat es diu Esculpamos sobre Hegel, i el propi títol ja és bastant transgressor o, o provocatiu. Ella és crítica d'art i feminista italiana, va néixer el 1931 a Florència i mor al, a Milà al mil, 1982, és llicenciada en Història de l'Art i autora, per exemple, de La soledat del crítico i Autorretrato. El 1970 és, justament abandona la professió de, la, de crítica d'art per dedicar-se única i exclusivament al moviment feminista i sobretot treballa amb el grup Revolta Femini, Feminile. Val. Llavors, una mica aquest, aquest llibre el que fa és una crítica a l'androcentrisme del pensament de Hegel i de les lluites revolucionàries que també es donen als anys 70. Ella critica una mica perquè les dones no estan sent incloses o no estan participant en els moviments obrers, en altres tipus de moviments revolucionaris. I com que a més és un tema que últimament està ressonant bastant una altra vegada de per les dones no s'impliquen a la mateixa mesura en política i sobretot quan passem als 30, creia que potser seria interessant plantejar aquest llibre justament per, per que diu lavvor torno a deixar-vos amb dues cites la primera que és bastant trencadora diu el proletariado és revolucionari en seu enfrentament al capitalismo però reformista en seu enfrentament al sistema patriarcal mm. no? Llavors, ella ja aquí planteja a vegades qüestions que estan sobre la taula sobre com a vegades és més fàcil lluitar contra l'enemic extern capital etc que, que quan nosaltres ten, ostentem el poder deixar aquests privilegis i la segona Cita, pues, comentar, digo, la relación hegelia, gele, hegeliana amo-esclavo es una relación interna del mundo humano masculino y es a ella a la que se refiere la dialéctica, en términos deducidos exactamente de las premisas de la toma del poder. Pero la discordia mujer-hombre no es un dilema. Para ella no se ha previsto ninguna solución, puesto que la cultura patriarcal no la ha considerado un problema humano, sino un dato natural. En aquest sentit, una altra vegada aquesta discussió amb què estem tenint en compte i que no a l'hora de fer política i a l'hora d'enfrontar-nos i els problemes que plantegem i com ho fem. Llavors jo crec que és un autor interessant, també contradictori amb algunes coses, però que pot ser interessant llegir-la. Pugem una maqueta de música i tornem. ماما فضلوا <شرفونا> شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تاملوا نستقبل من <المن> هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطه من <المن> هيك البسناكم فيه البيضه والسوده صاروا <لاب> كلبس زمان يلبسوها كموده ما تفننوا فيها مهما غيروا بلونه كوفيه عربيه بتضل عربيه حطتنا بدنيات ثقافتنا بدنيات كرامتنا بدنيات كل شي لنا بدنيات ما رح نسكت لن نسمح له ليه ليه ده بقلن شو شغله مش الهمه خاصن فيه بتلبس لبس هالاريكه فيه هنن تعانين اقدس قدس على كيف كونوا بظهر بحب مثل مثل كوفي جنن تذكر مين احنا وغصب عن ابوهم هاي حطتنا من هيك لبسنا كوفي Now what's ست الطوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار الى رمالة خليني شوفوا في البيضة والحمرة خليني نعليها لا فوق انا شاء بيا كل عربي الثاني بحص غزب الثاني بهز هزكلي ماتي حرز سجل انا شادية منصور والحطة هويتي من يوم ما اخلقت سيدي والشعب مسئوليتي لك انا ترباق بين الغرب بين لغتين فلسطينيه من هيك لبسنا الكوفي ان وطنيه الكوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الاساسيه الكوفي الكوفي عربي يلا علقوا في علقوا لهالكوفي الكوفي الكوفي عربي i uh, l'últim apartat que tenim així per recomanar seria la poesia. Tenim dues recomanacions. Sí, uh, comencem amb Donzelles de l'any 2000. Uh, aquest llibre és del 2013. Eh, procedents d'arreu dels països catalans i nascudes al voltant de, del 1970, les, les dones poetesses aplegades a l'antologia Donzelles de l'any 2000 Estableixen un diàleg amb les generacions que els precedeixen mitjançant una prosa introductoria al territori. Donzelles de l'any 2000 és l'antologia que presenta la veu de 27 dones poetesses nascudes al voltant de l'any 1970 i disposades geogràficament dins els territoris de parla catalana, cadascun introduït per, per una poetessa de la generació anterior. Uh, Susana Rafart, el Principat, Teresa Pascual al País Valencià, Antonia Vicens Illes Balears, ma Maria Josep Escrivà, Andorra, Josep uh, Contijoc, Occitanya i Anna Montero, l'Alguer. I tenim el pròleg de Montserrat Avalló i l'epíleg pila d'Anna Aguilar Amat. Toma ja, una mica de tot. I per acabar les poesies en tenim una molt maca, Tenim el recull Mi íntima multitud de Gioconda Belli, una autora que pensàvem que havia d'aparèixer en aquest programa d'alguna manera. Eh, concretament aquest llibre, aquest recull de poemes, és del 2003 i va guanyar el cinquè Premi Internacional de Poesia, Generación del 27, eh, per sobre. Gioconda Belli, escriptora nascuda a Nicaragua el 1948, amb un estil molt personal, fresc, vitalista i concretament aquest recull de poemes, que a mi m'agrada molt, eh, planteja doncs, poemes alguns de temàtica política, més compromesa, més de denúncia, altres simplement més íntims, més personals, retrats de moments quotidians, alguns una mica eròtics, i a mi n'hi ha un que, que voldria dir, perquè pot semblar pot ser un dels simples o dels més banals, però a mi des que el vaig llegir em llavors és un que es diu de los placeres accessibles, i en aquest poema, simplement, ella va diseccionant, mica en mica, el que succeeix quan algú es troba davant d'una gelateria, una dona, i es regala aquest petit plaer aquest moment de destinar-se un temps a comprar-se el seu gelat preferit i va diseccionant el pas a pas de com va degustant aquell plaer, no? I com s'estima i es dedica aquella estona. Llavors, simplement, el poema aquest acaba amb una frase que a mi em sembla molt significativa, que pot tornar a semblar banal, però per mi hi ha un fons molt gran darrere, que és no solo de pan vive la mujer. Llavors, amb això voldria que concloure aquest, aquest petit homenatge. No? Molt bé, Molt bé, doncs uh, ja tindríem una mica les recomanacions que us fem de llibres, novel·les, assajos i poesia per aquest Sant Jordi, perquè si no, no esteu inspirats, i podríem començar a fer les nostres tradicionals seccions. Mira, començarem avui amb la secció de Recomanem, lligat ja amb aquesta ratxa que portem així positiva. Uh, voldríem recomanar la llibreria Pròleg, que es troba a Barcelona, al carrer Sant Pere, uh, una llibreria per dones, amb llibres, activitats, tallers, llibres uh, escrits de dones, escrits per dones uh, femenins i feministes. No? Llavors, uh, molts dels llibres que hem anat parlant durant el programa d'avui, moltes de les autores... I molts dels llibres que podeu trobar també a la llibreria Pròleg, també els podeu trobar a la paradeta de Justa Revolta, eh, que dimarts per Sant Jordi doncs, estarà tot el dia a la plaça de, del mercat d'aquí de Sabadell. I que us convidem, evidentment, a que, que vingueu a passar-hi un rato i, I, i si s'escau, pues, a comprar, no? que sempre està bé. Molt bé. Uh, llavors, uh, tiram el riu... Molt bé, doncs mira, jo tiraria el riu. No, no, totes, ens, han, al riu? ens han arribat uh, un, bueno, és una llei, una llei que té un nom una mica saco, no? llei mata gais, uh, que l'han fet a Uganda, és bastant heavy, que contempla la pena de mort i la cadena perpètua a les persones homosexuals llavors eh, s'ha fet com una espècie de caça no? als homosexuals en la que eh, la llei aquesta obliga a qualsevol persona que o sigui, si el meu veí és homosexual doncs jo tinc l'obligació de va i denunciar-lo o sigui, estan fent com, no sé com dir-ho, és bastant a saco. Mm -hmm. uh, us recomanem que li doneu un vistasso i que us escandalitzeu amb nosaltres sobre això, si ho tirem al riu, perquè no ens agrada gens. Encara s'està debatent al Parlament d'Uganda. Sí? D'acord. Mm -hmm. vale. S'està aprovada, però encara s'està I de fet estan recollint firmes perquè això no arriba a bon port, diguéssim. Mm -hmm. Bueno, bon port per ells, clar. És mm. que també podeu firmar a, a, per, per en contra d'aquesta llei. Diria que també està penjat al Facebook de justa per si li voldran un vistasso. Què més, Maria? Què més tirem al riu? Jo volia tirar al riu una notícia que fa poc mmm, va sortir al país, bueno, n'hi ha més d'una, però s'estan enlluïnt últimament el país, amb el tema de la bona esposa, no? Sembla que això ho haguéssim deixat i que formava part del franquisme, però no, no, no, és, no és així. I torna tot una, bueno, un reguitzell de propostes de com ser una bona esposa, com has d'estar guapa, com uh -huh. has de mirar el matí, com has de saber escoltar a l'altre, etc etc. I això ho estan promovent, bueno, el país sobretot el que anuncia és l'escola de bones esposes, que està al Regne Unit, i que és l'escola Wife School perquè totes les... En sèrie diuen, això? Sí, sí, és una escola que existeix. I la gent s'hi apunta, eh? la porta punta, eh? una senyora que es diu Sara J. Simons. Que se'n va al riu. Eh? Que també se'n va al riu la Sara, senyora, patada al riu. La tirem al Tamesi. I que t'ensenya com ser una bona esposa perquè estan molt preocupats per l'altre d'índex de divorcis, etc. I llavors, com que és responsabilitat nostra o matrimoni, i, i que els marits estiguin contents i vagin a treballar feliços, Ai, doncs ens ensenya una mica com ser unes bones esposes. Oh, a aprendre... Ben, tu. Vinga, felicitem, que ens mola més felicitar. Aquí felicitem. <ríe> doncs mira, per felicitar, felicitem... A, no, primer felicitem a l'acció la, d'aquest matí, avui som dissabte, que ha fet justa revolta a, a la plaça Mercet, on hi havia un supercartell, a, el podeu veure, però no el podreu veure com estava al seu inici, que era de la conferència episcopal, que feia una campanya prohibida. Què posava exactament l'eslògan? Soy jo soy humano o algo així és més o menos l'eslògan? Soy humano des del principi Doncs uh, des de Justa Revolta ens hem ocupat aquest cartell. <ríe> uh, no no l'acceptem, estem molt en contra i bueno, hi ha hagut una acció, uh -huh. hem posat un altre cartell a sobre i s'ha fet unes pintadetes. Uh -huh. I, I també felicitar també tota la resta de col·lectius i, i persones que també estan donant suport però també han fet accions durant diversos dies per intentar que aquests cartells, que no sé per què apareixen com l'espuma, sí. eh, pues siguin una mica pues, tac tacats, mmm, criticats, etc. Uh -huh. uh, Bé, bueno, amb aquest missatge tanquem una mica el programa d'avui. No ens volem oblidar de felicitar a la nostra supertècnica en funcions, la Rosa, que avui s'ha posat ante el peligro. I ens demana disculpes, però segur que està superben gravat. Uh, voleu dir alguna coseta més? No, simplement que moltes gràcies a totes. Sí, I ens veiem ben. aquest dimarts uh, a la Parada de Justa. Bon Sant Jordi. Bon Sant Jordi. Adéu. El dia que me dijiste adiós muy buenas, me voy de aquí. Me da pena por los rincones llorándote aquí. Mi ahora que ha pasado más de un año y ya te he olvidado. me deseo buena suerte no volver a verte que me vaya bien. Adiós mi corazón en que te Un poquito lo que te di a ti Y si pasas por mi puerta Verás siete u ocho ahí esperándome Para bailar ir a la discoteca Tomar cerveza o tomar